Velkommen til Reisefeber. I dag der har vi besøg af Clara, som vil forklare os om Woofing. Og så er vi i studiet øh, Emma og mig, Marina. Øhm, ja. Øh, men allerførst så vil jeg gerne lige høre Clara, hvor det er, at øh, du har... Eller måske kan du allerførst starte os med at forklare, hvad Woofing står for. Ja, det kan jeg godt. Øh, det står for Worldwide Opportunities on Organic Farms. Ja. Øhm. Og der er egentlig woofing alle steder i verden, stort set, tror jeg. Øhm, og jeg var i Australien sidste år mm? med øh, min kæreste Jacob. Mm? Men hvad, hvad, er, øh, altså, hvad er sådan konceptet? Hvad laver ja. man, når man er på woofing? Altså, konceptet er, at man, man giver ligesom sin ydelse, og man lærer om, om altså, organik farms, og hvordan de gør tingene, og dyrker osv. Og og, men også, det, kan være, det behøver ikke være sådan... Det store, som man tænker, sådan, at man skal dyrke hele dagen. Eller sådan. Det kan også være, at man hjælper dem med alt muligt andet. Men i hvert fald, at man får kost og så, øh, ja, så får man bare sådan mad og, og et sted at sove. Og så giver det ligesom det tilbage til en, at man, man skal arbejde 4-6 timer om dagen. Og så kan man selv disponere resten. Og så de fleste sidder, får man også fri Og det gør vi. Så det var, det var meget fedt. Um hvor, hvor i Australien var det henne? Vi øh, købte en bil i Sydney, og så kørte vi op langs Østkysten, op til Cairns. Mm. Og øh, på vejen, der, vi havde valgt at tage en måned med Woofing. Mm. Øhm, og så startede vi ved noget, der hedder Nusa. Mm. Nusa Hats. Øhm, og der var vi, jeg tror vi endte med at være der i to uger, faktisk. Mm. Øhm, og det andet sted, det var også lige i nærheden af Byron Bay, øhm, så det var cirka to uger hvert sted. Ja. Hvad med sådan, hvordan, øh, hvordan gør man, hvis man tænker sådan, jeg vil gerne øh, prøve det her roofing? Øh, jeg har hørt noget, om man skal købe en bog. Er det ja, rigtigt? det? altså man, man melder sig til, øh, ligesom det er sådan en sådan en organisation, og så skriver man sig op, og så får man så betaler man 70 dollars. Mm. Og så får man ligesom mulighed for at læse om alle farmene, og kontaktoplysninger, og så står der sådan en lille beskrivelse af, hvad farmen går ud på og er, og hvad de sætter højt, og hvad de dyrker, osv. Og, så, videre. Øh, og mm. så kan man ligesom virkelig specifikt gå ind og sådan kigge på, hvad er, det, hvad er det, jeg gerne vil. Altså, vi kiggede for rigtig meget på, om de skrev noget med aktiviteter, og vi kan godt lide at surfe og købe vores surfboards, så hvis de havde skrevet det ind i deres beskrivelse, så, så markerede vi som ligesom den. Og mm. Jeg synes, vi fik en bog tilsendt, og øh, den... Og i den bog, der står der, det er så der, hvor der står alle de her ting. om Ja, de præcis. Ja, så, står, mm. så står der bare sådan helt basic-oplysninger og beskrivelse af dem. Øh, og så kan man skrive til dem på mail. Mm. Så vi skrev til nok ja, fem eller sådan noget, 10-15 stykker, mm. og fik svar. Og så kunne vi ligesom også vælge sådan... Og de fleste vil gerne have, men anden er der... Der er nogen, der gerne vil have, men er der mindst en uge eller to uger. Og så er der egentlig nogen, der er lidt ligeglade, eller... Ja, der er også nogen, der er der i et halvt år. Altså, det kan virkelig være meget forskelligt. Så det er meget sådan fleksibelt. Man kan også godt øh, gøre det sådan med kort varsel, eller hvordan? Ja, det var altså sådan... Vores første øh, sted, vi buffede, det havde vi planlagt hjemmefra. Det var sådan to måneder ind, eller sådan noget. En måned. Og det sidste sted, det var det var bare, da vi var der, det, det første sted, fordi vi ville, ville gerne videre, lidt oppe af Østkysten, og vi ville egentlig gerne woof lidt videre, og så fandt vi en mega fed farm på, som mm. havde en vild fed beskrivelse til os, og så valgte vi så at skrive til dem også. Var der mange, hvor I skrev, altså som I skrev til, hvor I ikke fik svar? Øhm, ja, jeg tror, der var et par stykker, men jeg tror også, altså sådan, de opdaterer systemet hvert år. Så er okay. der sådan i en 2000 og, ja hvad var det så? Det var 16. Mm. Altså så, så næste år der er en ny, og så prøver mm. de ligesom at øjle sådan tage dem væk, der, der eller, eller kan, lave ja. en ny beskrivelse, eller ja, mm. forskellige ting. Okay. Og kan du huske, eller bare lige for at få det på plads, øh, altså, I kom til Australien, og så kørte I rundt først? eller Altså, I var, I var der to måneder? Ja. Alt, ja Men I woofede I en måned? Ja, faktisk to og en halv måned, og så, øh, ja, så woofede vi i ja, en måned cirka. Okay. Så, øh. ja. Det, det var ligesom for at gøre op med, altså sådan for at også få en sådan mere lokal øh, oplevelse af Australien, fordi jeg, jeg havde hørt på forhånd ret mange, der sådan rejste op og boede på hostels, og det prøvede vi jo også at bo på hostels, mm. og det var bare sådan europæer, eller altså sådan de, meget, yes. de samme typer, man mødte, og sådan for, virkelig mange fra England og Tyskland, og ja USA. Mm. Så det var sådan også for at møde den sådan lokale Australier, og komme ind i deres, sådan, deres verden. Og det, ja, det, var det, det så jeg... også den oplevelse, I havde af det, eller var det lidt sådan... Øh... Det, jeg forestiller mig, at når man er ude på sådan noget, så kommer man øh, langt ud på landet, og der er ikke en skid at lave, og øh, man snakker med nogle mennesker, der Ja, øh, yeah, jeg ved ikke, som man ikke lige... Ja, så altså, jeg Hvad tror, tror det, kan... det er jo vidt forskelligt. Altså mm. der var farmen sådan... Altså livet for Sydney også nærmest. Altså sådan... Mm. Så man kan virkelig, virkelig vælge yeah. og sådan hvor man gerne vil være, og, altså, men man skal jo selvfølgelig sætte de der timer i om dagen, så det er ikke fordi du bare lige kan drønne ind til byen bagefter og sådan. Altså, det, man, når man er der, så er man der også, og så investerer man også lidt ligesom noget i, i det, lidt ligesom couchsurfing, altså det er jo også der investerer man jo også, altså sig selv og sådan, Man giver ligesom sig selv som også en kulturel oplevelse for dem, altså, sådan. Mm. Så man kunne godt mærke, at det var ikke, det var ikke bare sådan hjælp på gården, eller hvor de nu var. Altså sådan, det var også sådan, man skulle også have en interesse for at lære nogen at kende, og sådan have, ja, interesse i at lære andre kulturer at kende. Mm. Det første sted, jeg kom hen, øhm, hvad lavede I sådan, som arbejde der? Jamen, øh, det var to, øh, et par, som øh, havde tre børn, og øh, de, de var property developers, øh, mm. så de købte huse og gårde, og så satte de dem i stand, og salgte dem for meget mere, og altså, de var virkelig velhævende og havde en kæmpe gård, som de egentlig ikke havde fået i gang endnu, så vi skulle bare passe deres øh, høns og give deres øh, lagemæger øh, mad var morgenen. Lagemæger? Mm -hmm. ja, det var sygt syg, syg sjovt. Jeg har virkelig nogle sjoge billeder af dem også. <laughs> og bare sådan, ja, altså sådan lige gøre de der gørmål, de ikke lige altid selv havde tid til. Um, og så var de jo værd, altså, <laughs> det var faktisk lidt sjovt, men de havde en kæmpe stor julefest. De holder den 25. Og det var sådan nærmest derfor, vi var der. Altså, sådan, vi skulle gøre gården klar til den her fest, de ville holde. Og det siger også bare sådan, at altså vi plantede nogle træer øh, en af dagene. Sådan, men altså det, det var ikke sådan det, der var i fokus på den gård. Eller sådan. Mm. De skulle have den op at køre, og skulle have, men det var sådan lidt ude i fremtiden. Så lige, lige da vi var der, det var bare op til den her fest, hvor de skulle rydde der skov for... En masse skrald og alt muligt. Ja. Um, var I så hvordan, var I med til julefesten? Eller ja, ja. Altså, vi, de tog os fuldstændig ind. Altså, de havde sådan et lille hus på gården, sådan, hvor der var en dobbeltting og et lille køkken. Og så kom de... Hun købte mad ind til os, og spurgte, om vi havde nogle specielle ønsker. Og sådan. noget. Og så lavede vi bare selv mad, og ja, fik lov at bo i den der lille hytte på gården. Og så sad de selv et hus... 10 minutter væk i bil, faktisk, så de boede ikke lige på gården. Men det gjorde, øh, det gjorde en fra deres familie så, i et andet hus, der også lå på gården. Så der er sådan en ret, ret stor gård. Øhm, og han ham fra deres familie, der han, hans job var at, at slå græsset, for eksempel. Altså sådan, det var, det voksede så hurtigt, <laughs> altså man forstår det så det det voksede så hurtigt, at han blev nødt til at Altså, han var i døjendræft. Det var simpelthen fuldstændig Han kørte bare rundt græs. i sin øh, græslådmaskine. <laughs> <laughs> det var virkelig sjovt. <laughs> så der var andre, det var ikke kun jer, der var der var på den gård der? Altså, der lige, den. lige den gård, der, der var det faktisk kun os, der ja. var der. Øh, og de havde, men de havde også løbende. Altså, sådan nogle gange, så klarede de sig uden, og så fik de lyst til at have nogen igen. og sådan. Altså, Det ja. var sådan, det kørte meget stille og roligt for hvad sagde, dem. Hvad sagde de sådan om... Om deres woofing oplevelser sådan som poster, eller man kan der sådan. Den var rigtig god. Jeg ja. kommer faktisk også lige tanker om nu, at de havde en fast woofer. Okay. Men hun var så blevet deres barnepige. Okay. Ah. Så sådan, altså, jeg tror at woofing verdenen er helt vildt kringlet. Altså, der er sindssygt meget af nu, end mm. organic farming, altså i det også. Mm. Og vi var også ude i deres have og lav almindeligt havearbejde. Altså sådan, ja. hvor det ikke var på gården. Altså, så det var, det var den første gård der. Og der fik vi igennem deres venner, fordi de skulle selv til Sydney holde jul, så fik vi lov at bo i deres kæmpe hus med swimmingpool og syv værelser. med wow. Altså det var bare mig og min kæreste. Sådan. Og der holdt vi så juleaften. Ja. Så det var, det var ret atypisk. også. Så det kan, det kan... Ja, også vores andet sted, som vi kom hen bagefter, de var virkelig sådan... 100% organisk, og dyrkede alt selv, og havde altså, ja, samlet regnvand i sådan en kæmpe tynde ude i haven, og købte ikke noget i supermarkeder, og købte i hvert fald heller ikke plastik eller noget som helst. Og så der var ret mange markeder i Australien, som også er altså, organic, og sådan så de byttede sig til ting. De lavede sådan nogle øh, voks øh, du øh, som man kunne bruge i stedet for standjol, og i stedet for plastikbøtter inde i køleskabet. Og så brugte de deres bivoks. Så havde de sådan nogle virkelig fede prints, de der der og så inde i bivoks, og så hang vi dem til tørre. Og så hjalp vi dem også med at producere det. Så det var også... Vi lavede også noget på deres skov, men også det her. De mm. havde som deres eget firma, og så holdt det også til hele verden. Altså sådan ja. chippet. Så det var sådan to lidt forskellige... Rigtig forskellige. Så altså, kan vi høre, sådan øh, hvad er sådan pros og cons ved, altså, ved sige, de forskellige steder? Øh, altså, pros er nok, at, at man virkelig altså, får prøvet nogle ting, man aldrig nogensinde selv vil komme i nærheden af. Altså, også bare kaste sig ud i, sådan, og bo ved nogle fremmede. Altså, det synes jeg var helt vildt sjovt. Og man ved jo ikke, det er så også det, der kan være en... En ulempe. Man, man aner ikke, hvor man, hvad man havner i. Og jeg tror mig og Jacob, vi var rigtig heldige, der hvor vi havnede. Mm. Øh, fordi vi boede også øh, det, det, nummer to sted der. Der var en af ufferne han havde en ret træls det forrige stederne har været. Og det, altså, det er med, at han kørte sådan fra dem midt om natten, uden at de opdagede det. Og sådan, mm. De var vist ret. De havde nogle ret sociale problemer. Ja. Yeah. Ja, man kan også godt være uheldig. Mm. Men, men det er alligevel altså det er en sikkerhed at de er skrevet op i den her altså database på en eller anden måde. Man har jo mm. oplysninger på dem, så man kan altså folk der har haft en dårlig oplevelse kan jo anmelde dem. Mm. Mm. Er der nogen der sådan der er vel også nogen der administrerer det, tænker øh, Ja, så altså, selve organisationen virker ja. for mig, altså jeg er ikke sådan helt inde, men den virker ret, ret kæmpe stor. Ja. Altså sådan, så, så sådan, jeg jeg tror ikke at der er sådan Helt vildt godt styr på det. Nej, nej. Altså sådan, Men jeg det tænker også, typerne, der sådan er med i, i sådan en organisation, kan godt være lidt forskellige. Altså, der kan være mm. lidt de der moderne, som synes, det er lidt fancy, ligesom dem, den første familie, mm. der var ved. Ja. Og, så, og så dem i den anden grøft, der virkelig, virkelig går op i det. Ja. Jeg tror også, at man godt kan komme ud for at blive udnyttet lidt. Altså, ja. altså, det, det var i hvert fald en af vores, den, det første sted, hun sagde, at vi havde nemlig en anden i tankerne og han var i sådan et nærmøde ja. og hun sagde sådan at hun vil altså han var okay og sådan men hun vil nok ikke til dig hvis det var hende fordi at hun havde bare hørt nogle historier og at altså de arbejdede meget længere og havde ikke lige så meget fri og altså sådan, så, så men har man så ikke som for mulighed for at altså ligesom han gjorde midt om natten så men altså så bare at sige det er ikke lige noget for mig jeg behøver ikke din kostalusi jeg smutter jo det det, det. Det kan man jo i princippet godt. Altså sådan, mm. Det er jo bare personlige aftaler. Der er jo ikke noget kontrakt. Uh -huh. altså, der er jo ikke. Så det er jo bare at, at gøre, hvad man føler for. altså mm. sådan Ja, der er gode muligheder for at sige fra, hvis man finder ud af, ja, at det ikke lige er det synes jeg. stedet, man skal være. Ja, helt sikkert. Mm. Og det havde vi også aftalt, at hvis det ikke lige var noget, eller hvis vi synes, det var træl, så ville vi bare prøve at finde en ny, eller køre videre. altså sådan Vi havde ja. ret meget frihed i bilen. Og sådan. Ja. Og det synes jeg, det er faktisk en anden virkelig fed ting, vi, vi havde, synes jeg, vi havde, altså, vi havde bilen til at komme rundt og nå nogle ting, når vi så havde fri. Mm. Fordi hvis vi boede derude midt i skoven, altså uden at have den der bil der, så ved jeg ikke, hvor meget vi havde nået. Altså vi ville jo også gerne nå at surfe lidt, og vi, vi havde så selvfølgelig eller de havde en bus, som, øh, som de kørte os ud til stranden i, og var vildt flinke og sødte til at tage os med rundt. Og ham... Øh, hvad hedder det, faren der, han, øh, han var gammel sefstruktør. Mm. Øhm, ja. ja, det kan godt være, eller der er en pointe i det der med, at hvis man bruger, at det er smartere at i hvert fald have tænkt over, hvad man vil lave i sin fritid i forhold til, hvordan man kommer rundt, fordi ja. ellers så kan man måske godt være stågt lidt mm. på en gård, ude ingenting. Ja, altså det kan det... jo godt være, at det er mega fedt at være der, og der er mange andre woofer, men man kan også være havnet i en anden grøft, og der ikke er så mange at snakke med derude. ja Der var nemlig... To fra Japan, fordi mm. han havde også været i Japan i fem år, mm. og kunne flyde ned i japansk. Så, ham ø, fra farmen? Ja, ham okay. nævnt med, han var surf, tidligere surfinstruktør. Ja. Og, så der boede to japaner, og ham den ene han ville rigtig gerne bare lære alt om, om have og og <laughs> Altså sådan, have sin egen farm også, det tror jeg også, man rigtig mange i den hvorfor altså, der ligesom får deres egen... Farm hver dag, altså sådan det. Det, det som sådan en læring ja, måske. Helt ja, helt sikkert. Og det, det er der er virkelig mulighed for os. Altså der er mulighed for begge. Altså, der er ikke nogen forventning om at du står der og kan alt på forhånd eller har lyst til at lære nødvendigvis hvordan man dyrker. Altså sådan... mm. så så det synes jeg også var fedt at man kunne altså at de også tog hensyn til hans behov for at lære det. Altså efter hun lod ham gøre alle de der ting i forhold til at passe. Øh, altså Haven. Ja, præcis. Ja. Mm. Ved, du, ved du noget om, eller sådan, de, woof, de andre woofer, I mødte, øhm, havde de nogle erfaringer, sådan nogle tips og tricks til, eller også, også jer ja, for den sags skyld, men altså noget, man måske skal huske, hvis man gerne vil woof, noget man skal være opmærksom på, enten når man bestiller bogen, eller du sagde noget med, at det måske kunne gøres på en app, i stedet for en bog. Ja, jeg vil helt sikkert bruge appen. Ja, altså det gik, jeg gik helt væk fra bogen, fordi, Ja, det var bare nemmere at lige scrolle og sådan lige screenshot og lige bare lige hurtigt. Gennem, mm. Gennemgå det for dig er sindssygt mange. Altså, jeg man ved tænker ikke. også lidt, at, at en bog, den er lidt svær at opdatere. En app den er, den er meget nem lige ja, at smide en, øh, det er faktisk på selv på, hvis man gerne vil være med. Det en anden point er nemlig, at appen bliver meget ofte opdateret. Mm. Altså bogen bliver jo ikke udgået. Altså sådan den. Vi fik, vi var i slutningen af året. Så den bog, vi havde fået, det var jo, var jo lavet i starten af mm. Og på appen, der var der en masse tilføjelser og en masse andre ting, mm. som bogen ikke havde. Så kan så, man måske også lidt tage sig de forbehold og prøve lidt. Altså, så ved man måske, at øh, dem, der er på appen, det er også nogen, der er cool nok. Mm. Tænker jeg. Fordi hvis det, hvis det er en bog, så kan det godt være, at der er folk, der har klaret, men de ikke lige har fået den opdateret. Præcis, sådan, ja. Så, mm. så det er meget fedt, de har begge, begge ja. dele. Vi bestilte nemlig øh, begge dele. Fordi... Mm, yeah jeg bestilte appen, altså man kan enten, man kan bestille en eller andet med prisen, og så kan man bestille ud over det. Men så bestilte jeg så dem, og så bestilte jeg så bogen. Og så fik vi ligesom begge, fordi vi ikke vidste hvad der var bedst. Mm -hmm. eller sådan. Yeah. Um, så det var sådan vi gjorde, det var det var meget nemmere end jeg egentlig troede. Altså sådan jeg var sådan, det var lidt et projekt egentlig troede jeg sådan inden, og det var bare så nemt. Altså og ja, den der frihed. Og jeg føler, at man kan komme og gå egentlig lidt. Altså, man behøver ikke være helt stok, hvis man ikke har lyst til det. Nej, det er ikke som, at skrive en to ugers kontrakt. Eller nej, sådan. og man, skal heller ikke skrive, man behøver ikke skrive noget særligt, eller sælge sig selv. Eller nej. Man kan bare lige sige, at hey, jeg vil gerne være der i et par dage, og ja, det er fint. Ja, det er fint. Altså, sådan, så kan de sige ja eller nej. Altså, mm -hmm. Eller prøve nogle man kan prøve nogle andre, en masse andre. Altså. Ja. Så der er sådan... Ej, det lyder virkelig som en god mulighed, hvis man ikke rigtig har nogen penge til sommer. en ja. ja, mega smart måde. At det kan godt være, at man ikke helt kan komme til Australien Så, men så kan man måske <laughs> prøve det <af> i Europa. <laughs> Jamen, det gør jeg virkelig også godt en, en gang. Jeg har også overvejet at gøre det i New Zealand her ja. til sommer. Men der er det så lige, at de har vist nok vinter. Ja. ja så jeg tror at jeg måske, at jeg vil vælge et andet sted. <laughs> et lidt varmere sted. Mm. Men det er jo så smart, at der er så mange steder rundt over. Ja, Rundt præcis. om i verden, så man ligesom kan... Ja. Ja. Bestiller man egentlig, et, et, et sidst spørgsmål Men bestiller man bogen til et, et specifikt land, eller er det for... Ja, det gør man. Okay. Det okay. har jeg også glemt at sige. Nej, nej, nej. <laughs> ja, det, var, det var bare... Jeg undrede mig bare lige, at det må være en kæmpe bog, hvis det var, ja. Det var hele ja, ja, Ja, ja, ja det, men den er faktisk også tyk. Altså, det er virkelig mange... Hvad med appen? Har man adgang til flere lande der, eller er det også... Øh... Øh, jeg tror også bare, det er altså, sådan er øh, specifikt. Ja, så er det måske det er med ekstra eller sådan, ja. så kan man tilgå. Andre. Jeg tror i hvert at man vælger et land på forhånd. Ja. Ja. Øh, det mener jeg. Mm. Okay. Men Ellers er også... så bliver man også bombarderet med muligheder. Ja. <laughs> sådan. Ja. Ja. Ja. Det var rart at få et uh, input til, hvad man kan mm. bruge mm. sin sovefag på. Det kan jeg virkelig, virkelig anbefale. Hvis man være, med en opfordring, kan jeg fornemme. Mm. Ja, sindssygt meget. Altså. Det er spændende. Men også at gøre, altså, man kan sagtens også gøre det alene. Altså, man behøver ikke gøre det sammen med nogen. Altså, der skal nok... Altså, så kan man også skrive til dem, her, er der nogle andre uf, eller er det kun mig, eller altså... Mm. Der er jo altså, der er virkelig mulighed for at, at møde nogle mennesker, synes jeg. Ja. Og leve sammen med nogle andre, og ikke bruge nogen penge overhovedet. Altså... Mm. Mm. Og de fleste mennesker, tror jeg, er rigtig dejlige og flinke, og sådan... Altså, vi fik i hvert fald rigtig meget mere, end jeg havde forventet. Mm. Så det var super fedt. Ja. Også bare for en gang skulle arbejde Uden at forvente at få penge altså, Ja, at... det arbejde er fordi man har lyst til yeah, at arbejde præcis. ikke fordi man skal have en indtægt eller ja. ja, præcis ja. Og lade ikke... noget samtidig ja. altså, Det var vildt fedt, synes jeg mm. Spændende mm. Tusind så, tak fordi du ville ja. give os lidt insight Det var så lidt I det I woofing yeah. <laughs> Det var mega fedt at høre om Så tror jeg bare at vi siger eh, tak fordi I lyttede med Ja yeah.